Anaiz funusaz egunan Egunoan. Beraz, atxalde untan, hauziaren abenduaren amabosteko epaiketaren emaitza eman dute, uh, nola hartu duziet? Be... bai, gelo... Dago, ba. Be, nahi beti bainan kontent uh, uh, azkenean uh, kondena simbolikoan uh, berditu delakotz ekin zailean uh, kontra eta ekondena simbolo hori bada guretzat uh, hauzioktan uh, eraman genuen uh, ikan ganoke uh, eta explikazioaren onakpen uh, uh, maila bat uh, eta maila hoktan uh, pozik eh, argiki tsegin nuen uh, eta sumitu eta berretzi egun ogen uh, behar zilegitasuna eta eman koja izan zela, eta guretzat ea, kakoko epaiak hori agerazten du, epailea etzen okotarako etugia astapenean eta, eta azkenean banbe jesten du ea, ea, simboliko hori, eta hori bada badakuretzat emaitza... Pozgaria, naiz eta ala ere, e, orain dugun, e, bohokatzeko eskatzeko e, eskatzen dizkigun kalte horreinak. Ez da bukatua, uste hilaren iruan, izango da beste epaiketa epaiketabat, eskatzeko galdeiten duelako, 120.000 euro a, a, kalte horrein bezara, hori da? E, hori da, e, hori joan da, interes ku atzeko kortera, eta orain horurtan e, izango dugu gure ondoko bataaian e, eta abergiz ere afirmatzea mama astakerio dela holako diru sama bate eskattzearena batez ere berian utzi zenzezak e, egin ez duuen guztia e, olako kalte orga baten ez ez eskatzeko orroan ala, beste Gesteat albatirik itzen zaiguok, jere oso politikoa izango dena, eta eran duguna, eta, eta eraberean, eldu den aztean ere, autopistako ekintzaileak ditugu ausiperatuak uh, uh, bai honan, beraz, jere, gero ere, duango uh, gira, berrestera, egun ogen zilegitasuna filmatzera, eta eskatzea hemen, uh, Ego betzat uh, jotzea uh, deporatzen zaiena, hainera goketea uh, bai honan izanke, barean uh, ukango dituguna epaile eta procuradoreak uh, bendiak dute, zertaz hitz uh, egiten uh, dugun egun hortan.